Кришку було відсунуто вбік, а навколо розливалася зловонна калюжа рудої жижи. Ще крок, і я взірвався вниз, з головою занурившись у лайно. Але якісь сили берегли мене від пасток, що їх нагородили на моєму шляху вороги. Ця думка надала мені снаги, і я, оминувши відкритий люк, продовжив свій шлях до центру. Крок, ще крок, і он метрів за двадцять ліворуч видніється рятівний закапелок. Діставшись до слизького рогу, я зачепився за нього рукою, обдерши до крові пальці, і завалився за кут. Сюди дощ та буря майже не мали доступу. Уся одежа моя набрякла від води і була заляпана їстивним брудом. До розкішної парчової свити приліпилися декілька недопалків. Обгортка від печива та кілька гнилих роздушених виноградин. Я потрусив складками шароварів, з яких випала дохла миша, шкуринки від помаранчу, шматок надкусаної ковбаси та використаний презерватив. Провівши рукою по берету, я надибав на липку яєчну шкарлупу на місці кокарди. Ці гоміки знущалися наді мною. Але попри все, особливо від вигляду дохлої миші з шаруварю, мені зробилося смішно. Я не втрачав відчуття гумору. Значить, не все так безнадійно, подумалось мені, але відразу вслід за цим я відчув всю катастрофічність свого стану. Годинник на руці показував за 20 хвилин третю ночі. Протягом наступних 15 хвилин я п'ять разів робив спробу дістатися до наступного кварталу. І раз у раз буря відкидала мене назад. А врешті, зовсім знесилений, я знову завалився за ріг. Від відчою і безпорадності мені хотілося плакати. І раптом рятівна думка виблиснула світлим променем у моїй голові. Єдине бажання, яке подарував мені Брахмату Нагу, Невже це можливо? Одне єдине бажання. І я побажав. Хочу будь-що стати зі своїм ворогом на герць. І ще, якщо можна, мені дуже хотілося, щоб поруч була хоча б одна близька людина. Мама, сестра. Часу на вибір лишалося обмаль. Нехай поруч буде Катерина. Так побажав я утомить. Враз та сама буря, яка шматувала мене, увірвалася до глухого закапелку, зняла мене у повітря і понесла, понесла. Серія 10. Бійка з за хмар, я побачив унизу темне місто. Буря, що не робила багато лиха, гамувалася. Горіли лише ліхтарі, що живилися від автономних джерел електропостачання. Вдалині довгими ланцюжками протягнулися зльотно-посадочні смуги Еденбурзького аеропорту. На рейді затоки стояли океанські лайнери та величезні сухогрузи. Королівський замок, що кожну ніч вплив над містом у хвилях світла, теж був темним, і я бачив у себе під ногами лише чорний квадрат мокрого асфальту. Єдиною на всю округу світлою крапкою блимав годинник на вежі Державного архіву. І я, придивившися до положення стрілок, побачив, що він показує за дві хвилини третю ночі. Поки я опускався на площу перед Королівським замком, на якій відбуваються військові паради, або, як кажуть шотландці, Тату, стрілка невпинно наближалась до встановленого часу. І коли ноги мої торкнулися асфальту, навколо вибухнуло сяйво, а повітря сколихнув шалений рев. Я стояв посеред чорного квадрату площі у яскравому світлі прожекторів, а прямо навпроти мене розривалася і гула, скаженіла трибуна, вщердь заповнена дикими потворами і різною поганью. Тут була грудна жаба із своєю синьою супутницею, пацюки в окулярах, зачумлені мерці, Каміла Бербон із своєю подругою, усі її друзі, кінозірки, продюсери, танцюристи Вох, кицьки з м'якими щупальцями, крокодили з палаючими очима, чорний баран, Зиклами Юнак Дуріан Місіс Глая. Одним словом Вся чортівня зібралася на тій трибуні У скаженілому приступі ненависті До мене вся трибуна вигукувала Вбий його Озирнувшись назад Я побачив за своєю спиною Порожню трибуну Одна маленька постать Виднілася там Це була Катерина вона самотньо сиділа майже у самому центрі, поклавши руки на коліна. «Катерино, я люблю тебе!» – крикнув я до неї, але вона не розчула моїх слів. В ту саму мить з протилежної трибуни долинув крик «Не би тисяча тисяч криків» злилися у єдини. І той крик був потужнішим за завивання найстрашнішої бурі то з'явився мій ворог. Він стояв посередині чорного квадрату і дивився просто на мене. Ось яким він був. Вогонь виривався з його пащі, і два покручені роги здіймалися над головою, а між ними плясали вогнені язики синього полум'я. Все тіло його було закуте у чорний шкіряний комбінезон, а довгий чорний плащ – Вився за спиною Чорні рукавиці були у нього на лапах А крізь них проривалися гострі пазури Важкі підковані металом чоботи на ногах І крізь них також проривалися гострі пазури Чорна шкіряна маска була у нього на морді А крізь прорізи для очей дивилися на мене два чорних ока В руках він тримав сяючий дворучний меч-кладенець і меч той спалахував, не наша чорна блискавка. На кого він був схожий? На величезну потворну мавпу. А Враз на протилежній трибуні запанувала тиша. Мій ворог здійняв над своєю головою меч, вітаючи мене. Так само зробив і я, виймаючи з-за пояса золотого серпа, який півмісяцем заблищав в моїй руці. «Вітаю тебе, натурал!» – вирвався з його пащі хриплий голос. «Готуйся, то прийшов твій кінець». «І я вітаю тебе, гомосексуал!» – відповів я. «Кому з нас прийшов кінець, нехай виявить чесний герць. Чи готовий ти дратися чесною до кінця?» «Ти спитай це у самого себе, жалюгідний сопляче». Як водиться зазвичай а він спершу розпочав словесну бійку, почавши з образу «мій бік». Я мусив відповісти. «Вибач, я не зовсім розумію, яким місцем ти розмовляєш, дупою чи що. Якщо ти розмовляєш дупою, значить там у тебе голова. А коли у тебе на місці дупи голова, то про що з тобою говорити?» Ах, ти мудню дрімучий! Ну та нічого, заприсягаюся, що все одно позбавлю тебе сьогодні твоєї цноти. Боюся, що нічого у тебе не вийде, бо я засуну тобі, куди треба, цю сокирку, а прутня утну оцим серпом. І тут мій ворог наніс перший удар. Вістря його меча чорною блискавкою майнуло перед очима і я ледве зумів відсахнутися. Він відразу захотів стяти мені голову та зузьки. Відплигнувши назад, я встиг напоготовити сокирку, і другий удар меча прийшовся на її мідний окоренок. Цілий сноп золотих іскринок висік то удар, і їхній спалах засліпив мені очі. Зброя мого ворога виявилася чарівною. лезо його меча Подовжувалося настільки, наскільки він того бажав. Маклух раз за разом наносив удари, а я тільки й встигав увертатися. Мій ворог зробив декілька спроб нанизати мене на вигострене лезо. Він сілив у груди, вправляючись з мечем, наче шпагою чи рапірою. Щосили розкрутивши перед собою сокиру, я відбивався, аж поки не пропустив одного удару націленого мені в живіт. Він прийшовся якраз в те місце, де за поясом стирчала золота ручка Другіцького серпа. Тупа сила відкинула мене назад. Я впав на землю і побачив, як мого супротивника теж відкинуло назад. Чорна блискавка, відбившися від золотої ручки зворотнім ударом, влучила у мого ворога. От воно що! Значить, є порятунок від тієї віхоли ударів, під якою він думав поховати мене. Я швидко схопився на ноги. Тепер я вже накрутив перед собою сокирою, а поставивши її паралельно землі, вловлював усяючий мідний окоренок блискавичні удари. Зрозумівши, що прошити мене буде не так просто, супротивник знову почав рубати мечем. Але я, користуючись простою системою захисних блоків, з легкістю їх відбивав. Гарячий шал першого натиску поступався місцем тактичному веденню бійки. Збити напруження, запаморочити міски, заспокоїти, приспати увагу, підібратися і ударити у найвразливіше місце. Ця схема завжди мене рятувала. І тепер я потроху починав втілювати її у життя пурхати, як метелик, жалити, як оса. Так казав колись Мохамед Алі. Мій супротивник був набагато важчий за мене, і, хвацько, орудуючи своїм знаряддям, за перші хвилини видохся, почав задихатися. Вже не полум'я, а чорний дим валив у нього з пащі. Гріх було цим не скористатися. За три тижні танців на Майдані я набув чудової фізичної форми. Мої м'язи зробилися гнучкими і твердими, як криця. Як би сказав Джек Лондон, жодної унції зайвої ваги не мало його тіло. А чіткість, з якою я маніпулював сокиркою, сягала до вершиності. Моя легка, але разюча зброя Наче прикипіла до рук. Долоні міцно і вправно стискали мідний окоренок, і вигустрене лезо сокерки дійсно нагадувало жало оси. Тим часом мавпа все частіше наносила удари в порожнечу. Дочекавшись слушної миті, я раптово зробив декілька стрімких обертів навколо себе, і щосили дряпанув ворога сокиркою по плечу. Гостре лезо розсікло чорну шкіру комбінезону, і замість шерсті, яка мала звідти з'явитися, у розідраному місці засвітився метал. «Ах ти ж, підор!» – вигукнув я у розпачі. «Кольчугу під сорочку надів». «А ти думав, голими руками мене візьмеш?» Я зрозумів, що попередня домовленість про чесну бійку виявлялася простою химерою. «Ну що ж, я теж мав у своєму набутку декілька заборонених прийомчиків. Здається, прийшла нагода ними скористатися». «Гей, диви, я здаюся!» Крикнув я якомога голосніше, і щосили підкинув угору сокирку, яка знялася у повітрі. Поки мій ворог слідкував за її польотом, я, сильно відштовхнувшися від землі, двома ногами наніс йому зубодробильного удару у щелепу. Зуби з його пащі так і бризкнули, заплигавши по поверхні чорного квадрату, а сама мавпа відлетіла убік, випустивши з рук меча. У ту саму мить, як меч впав на землю, сукирка знову опинилася в моїх руках, і я, підстрибнувши до поверженого супротивника, хотів розкрияти йому довбешку. Нечесно, нечесно! заревіла трибуна, де зібралася уся мерзота. Лежачого не б'ють, заверещав Підор, прикриваючи голову пазуристими лапами. Вставай, погань! Обірвавши стрімкий рух сокирки донизу, сказав я, і не втримавшись, зацідив ногою у пахвину. «Ой-ой-ой!» – заплакав він якось удавано. Моя нога наштовхнулася у пахвині на щось тверде, і я подумав, що ця мерзота натягла собі на яйці захисну мушлю. Так і виявилося, це був лише трюк, аби приспати мою увагу. Мій ворог підсік мене знизу правою лапою, і тепер я опинився у лежачому положенні. Яке там лежачого не б'ють? У той самий момент, коли спина моя торкнулася асфальту, поганська трибуна знову заревіла убий його. Мавпа, незважаючи на те, що секунду назад сама знаходилась у такому положенні, ухопила меча і почала наносити нищівних ударів. Ковзаючи по асфальту ногами, я ледь встигав відбивати їх окоренком сокири. І раптом трапилося страшне. Під навалою тих ударів мій вірний бойовий товариш сокирка не витримала. Вона тріснула, і лезо меча, розтявши навпіл дерев'яну ручку, опустилося на землю, трохи зачепивши плече. У запалі бійки я не відчував болю, тільки бачив, як розпоролася свитка, та з-під неї бризкнула ала кров. Зрозумівши, що наступний удар меча може стати для мене останнім, я чим дужче перевернувся на бік і з усієї сили загнав гострий дерев'яний оберемок йому узад. Я знав, що дерев'яний кіл є сильною загрозою для будь-якої нечисті, але у ту мить не думав про це». Єдиним моїм бажанням було вивернутися з-під удару важкого меча. Затумав мавпи спалахнув і почав горіти. Це врятувало мені життя. Страшенно завив, закрутився довкола себе мій ворог і побіг по чорному квадрату, намагаючись загасити полум'я. Це йому вдалося вже через декілька кроків. Несильно загнаний у дупу оберемок випав сам, і полум'я згасло. Тим часом я встиг піднятися з землі і оглядіти потрощену зброю. Замість такої вправної, такої любої мені сокирки, тепер тримав я в руках щось подібне до індіанського томагавка. До пари йому випорпав з-за поясу друїдського серпа. Тому, чи біль у сідниці, мій ворог почав потроху приходити до тями. Зірвавши з себе чорного плаща, він у припадку божевільного гніву подрав його на шмаття і кинувся на мене, користуючись мечем, як багнетом. «Вбий його!» – ревіли трибуни. Мій ворог мчав на мене, як роз'ятрений бик. Коли він наблизився до мене, я просто зробив рух тулубом в бік і ухилився від удару, як зазвичай роблять Матадори. Меч пронісся в сантиметрі від мого боку. Я подивився туди, де виднілася поодинока фігура Катерини. Кров з моєї рани на плечі текла не сильно, але вся сорочка під свиткою просякла нею. Потвора заходила на друге коло. Тепер мій ворог вже не тримав меч на переваги. Він узявся за нього обома руками і біг на мене, як справжнісенький самурай. Побачивши, яким робом він хоче мене зарубати, я теж помчав йому назустріч. Тепер вся справа була у швидкості реакції. Тільки б помітити перший рух, коли супротивник нахилить меча, готуючись до удару. У самурайській техніці двобою на мечах майже завжди програє той, хто першим наносить удар. Тільки вгадати. Несучись на зустріч ворогу, я прискіпливо слідкував за кінцем леза, на вістрі якого бриніла крапля моєї крові. Відстань між нами неухильно скорочувалася. Аж ось лезо напружилося, напнулося, і похилилося донизу, стаючи паралельно землі. Крапля затремтіла і зірвалася. Все ясно. Супротивник мітив мені у шию. В ту саму мить, коли нас розділяло метра три, я підстрибнув настільки високо, наскільки дозволяли мені мої пружні ноги. Висоти виявилося вдосталь, аби перестрибнути через лезо, яке з шаленою швидкістю неслося назустріч. Пролітаючи над головою супротивника, я з усього розмаху вдарив його ногою по рогах. Покручені високі роги хруснули і відвалилися, а синє полум'я у вигляді літери «W» одразу згасло. Я бачив як на порожній трибуні підхопилася зі свого місця поодинока фігурка. Ні, Катерино, рано святкувати перемогу. Мій супротивник був ще повний сили і небезпеки. Це він і довів у наступну мить. Удаючи, ніби він засліплений шаленим болем, мій ворог крутився і вищав, хапаючи себе за голову і хитаючись з боку в бік. Меч він кинув на землю, тому я вирішив, що можу трохи перепочити. Рана на плечі почала нудити, і я відчув, що в мене потроху німіє права рука. Це недобре, подумав я, і заклавши золотого серпа за пасок, почав розтирати і термосити її. Тим часом мій супротивник, виючи потроху наближався до мене, і коли я на мить втратив пильність, наче пружина розігнувся, зробив декілька широких стрибків і навалився на мене усією своєю масою. Я відчув, як полетіли бурштинові гудзики з моєї свити. Своїми пазурами він намагався розірвати мене на шматки. Гострі кіхті увіп'ялися в моє тіло, і я, змахнувши руками, повалився навзнак, боляче вдарившися по тилиці об асфальт. «Вбий його! Розірви його!» – скаженіли ворожі трибуни, але я нічого не чув. Після удару втратив відчуття реальності. І лише тіло моє, скоріше інстинктивно, ніж завалінням розуму, продовжувало боротьбу. Я не пам'ятав, що робив. В мені прокинулося небувала жага до життя. Засліплений болем, я випорпав з запаска рятівного серпа і навпомацки вдарив ним кудись у темінь. Серп на щось наштовхнувся. Я спробував ударити вдруге, але потужний удар згори перекинув мене у мряку. «Це смерть», – подумав я. Не знаю, скільки тривала та мряка, але ось крізь неї почало долинати до мене глухе гарчання і рев. Гарчання чулося десь збоку. Перед очима моїми пливли райдужні кола, і крізь них визирнула далека зоря, яка стояла прямо над моєю головою. Світло зорі було таким ласкавим і тихим, що здалося, буцімто усе шаленство запеклої бійки лише наснилося мені у кошмарному сні. Я бачив, як по небу пливуть легкі хмаринки, а крізь них раз у раз проривається золотий серп нового місяця. Він був зовсім схожий на той серп, який подарував мені брахмату нагу. Повернувши голову у бік, я помітив, що рука моя й досі стискає золоту рукоять. Підвівшись трохи на лікті, я подивився у бік, звідки долинало гарчання. Там, корчачись від болю, у калюжій крові катався мій супротивник. Відрубаний статевий орган він тримав у руках, і я зрозумів, що, не притомнюючи, таки встиг ударити його серпом по яйцях. «Ну що, дотрахався покидьок?» – тихо гукнув я. Зачувши мій голос, мавпа розвернула до мене свою пику і почала підводитися. Хоч тіло моє було подряпане пазурами та тремтіло від втрати крові, я все одно мусив знайти в собі сили, щоб довести нашу бійку до кінця. Оглядаючи все навколо себе, я шукав обрубок своєї сокири. Він лежав метрів за п'ятнадцять від мене. Хитаючись, я рушив у його напрямку. Мій ворог вискочив на переріз тягнучи за собою важкого меча. У його беззубі пащі клекотіла піна, а чорна маска, зірвана з морди, телепалася на шиї і тепер вже не ховала потворного звіриного лику. Добрівши до сокирки, я підняв її з землі і став. Зупинився й він. Знесилені ми стояли і дивилися одне одному у вічі. Я бачу, як мій супротивник зробив спробу зняти угору важкий меч. Він бачив, як я намагався підступитися до нього із своєю сокиркою. Так ми кружляли одне навколо одного, зробивши не одне коло. Трибуна, де сиділа мерзота, скаженіло гукала Вбий його. Але я бачив перед собою тільки палаючи ненавистю очі свого супротивника. Нараз відчув, як щось боляче вдарило мене у потилицю, і, упавши під ноги, зазеленчало заплигало у бік, залишаючи по собі білий пінний слід. То була напівпорожня бляшанка з-під Кока-Коли. Відразу по тому упала поруч димова шашка, застеляючи чорний квадрат білим димом. Крізь дим я побачив, як декілька фігур з поганської трибуни перелізли крізь огорожу і помчали до нас. Це був знаний трюк шотландських футбольних фанатів, коли події на полі розгорталися не на їхню користь. Ще одна шашка брякнулася неподалік, потім ще й ще, а через мить все зникло у тумані, з якого виринули тисячі невидимих рук. Ухопили мене і почали викручувати тіло, палити вогнем, трощити кістки. З останніх сил я відсікав ті руки серпом, грубав сокиркою, але замість відрубаної виростали дві нові. «Катерино!» – промовив я лечутно ім'я коханої. «Катерино!» – вигукнув голосніше. «Катерино, чи чуєш ти мене?» «Чую, Бубо, чую!» – залунав здалека її дзвінки голос. «Я люблю тебе, Бубо!» І це врятувало мене. Магічні і найсильніші в світі слова «Я люблю тебе» розсіювали туман. І у його рідіючих пасмах прямо переді мною з'явилася мерзенна пика мого ворога, який заніс над моєю головою дворучного меча. Ошалівши від болю і страху, я з усієї сили рубанув сокиркою по тій а Вдарив раз, другий, третій. Мій ворог охнув. А я все рубав і рубав. З розсіченої голови фонтаном вдарила чорна кров, зросивши усе навкруги. Осідаючи на ватяних лапах, він випустив з рук меча, потім завалився на бік і затихнув. Біля моїх ніг Я бачу крізь застилаючу очі млость Як трибуна, де сиділа уся нечисть, Не витримала переможних слів Катерини Захиталася і рухнула Провалюючись у тартарари Разом з усіма своїми глядачами Коли туман розсівся очам моїм відкрилося фантастичне видовище Катерина з розпущеним волоссям бігла до мене. Над тим містом, де раніше знаходилась поганська трибуна, курилася чорна віхола. Але самим дивним було те, що біля моїх ніг і страшною рубаною раною на голові лежав я сам. «Боже, що тут трапилося?» – запитала Катерина, підбігши до мене. «Не знаю». Я ж бачила, що ти рубав мавпу. А це, це, сказала вона, вказуючи рукою на труб біля моїх ніг. Це той самий чоловік, з яким ти зустрічався. Де? Я знову глянув на тіло і ошелешено подивився на Катерину. Дійсно, біля моїх ніг вже лежав не я сам, а Джонатан Маклох, продюсер. «Ходімо звідси!» – потягла мене за рукав Катерина. «А то скажуть, що все це ми наробили». «А щоб ти не сумнівалася, скажуть». І ми пішли. Годинник на вежі Державного архіву показував половину п'ятої ранку, і вдалині на сході вже жевріла сіра смуга. Але коли через декілька кроків ми озернулися назад то нічого вже не побачили. Королівський замок, як завжди гордий неприступний, плив над містом у вранішніх сутінках, а синьобілий сальтер розвивався над ним у перших дмухах лагідного вітерця. «Так ти будеш сьогодні грати в нашу останню виставу?» – спитала в мене Катерина. «А як же?» Над Единбургом поставав новий день. Епілог Цього ж ранку я попросив вибачення перед всією трупою, і мої колеги мене щиросердно вибачили. Увечері ми зіграли найгеніальнішу з усіх вистав, як тільки грали за все своє життя. А наступного дня, отримавши преміальні, Прекрасно скупилися сувенірами і подарунками. 27 серпня на світанку ми відправилися додому, де на нас ніхто не чекав. Рідне українське болото зустріло нас, як завжди, тихою тиною та вайлуватою байдужістю. Кінець роману Після мова автора Ну от, шановний читачу, ти дістався кінця роману. Вибач, але я потребую ще трохи твоєї дорогоцінної уваги, бо вважаю, що без цього документу, з яким ти ознайомишся нижче, цей твір не буде повним. Подані нижче рядки мають неабияке змістовне навантаження, необхідне для цілісного сприйняття всього твору. З нотатника Веніаміна Каштанського 1 грудня 1998 року Це сталося одного суботнього ранку, коли я ще працював у театрі Поспішаючи на репетицію, я заскочив у напівпорожній вагон метро на станції Оболонь І звичкою став навпроти входу притулившись спиною до скляних дверей з надписом «Не притулятися». Потяг рушив, і одразу вслід за тим з дальнього кінця вагону зачувся цей картавий, натріснутий голос. «Факти, факти, суботній номер, 25 копійок». Повернувши голову праворуч, я побачив одного з тих трьох знайомих мені розповсюджувачів газет які працювали на цій лінії. Це був невисокий, кремезний і трохи косий чолов'яга у подертому на ліктях китайському пуховику темно-зеленого кольору. «Фак, ти?» – зупинив я його, протягуючи четвертака. Зрештою, я дуже рідко купував газети, але цього разу сама рука потягнулася за грошима. Я відкрив факти на самій середині, натрапивши на розділ кримінальної хроніки. Пробігши очима по замітках стосовно викрадених авто, вилучених наркотиків, зброї та розбійних нападів, я надибав трохи осторонь центральної статті, де йшлося про ритуальне вбивство на Замковій горі, на невелику замітку «Загадка для Шерлока Холмса». Під назвою «Курсивом» було набрано наступні рядки. З лондонського цивільного цвинтаря викрадено труп російського мафіозі Бориса Груберга, вбитого 12 днів тому біля власного будинку у лондонському передмісті Вінслоу. Унизу значилося, що ця стаття є передруком з англійської «Таймс». Подробиці читайте на сторінці 18. «Я знав». Ще одного дня це обов'язково станеться. Передчуття того, що мій ворог вже наближався, не залишало мене протягом останніх двох місяців. І от, здається, він знову давав про себе знати. Це був його стиль. Два місяці тому, а саме наприкінці вересня, у тих самих фактах, я наштовхнувся на статтю під назвою «Дехто помирає двічі». Поруч з нею було поміщено фотографію містера Гаррі Уолтерна, якого я добре знав під зовсім іншим ім'ям, і навіть з ким мав честь тісно спілкуватися протягом деякого часу. Я вирізав ту замітку, і вона понині зберігається в шухляді мого письмового столу. Дозволю собі привести деякі окремі фрагменти з цієї замітки. 18 вересня – 1998 року в Единбурзі у своїй квартирі в будинку номер 8 по Роялс-Серкес був знайдений мертвим дехто на ім'я Гаррі Уолтер. Так значилося у документах, знайдених при покійному. Він сидів у своєму кріслі і на голові його виднілася страшна рубана рана. По всьому було видно, що вбивство трапилося дуже давно адже за цей час тіло містера Уолтера вже встигло муміфікуватись. Цьому, безумовно, сприяв той факт, що на кухні містера Уолтера горів газ, на якому стояв розплавлений чайник, а увімкнений телевізор і досі показував новини. Коли на місце прибула судово-медична експертиза, було встановлено, що містера Уолтера було зарубано сокирою приблизно два роки тому, тобто влітку-восени 1996 року. Але самим дивним у всій цій історії було те, що насправді містер Гаррі Олтер помер у 1992 році в Глазго, і його як ветерана Другої світової війни було поховано на меморіальному цвинтарі Вічної Шани. Щоправда, майже у слід за похованням його могилу було розрито, а мертве тіло безслідно зникло. Постає питання, ким насправді був той чоловік, якого було зарубано у квартирі на Роял Серкес? Як показали сусіди, вони рідко бачили, щоб хтось заходив чи виходив з дверей цієї квартири. А той, хто у ній оселився весною 1993 року, називав себе містером Мак Грегором. Хоч сусіди знизу показали, що його звали Френсіс Віцпатрі. І він оселився у цій квартирі саме у 1992 році. При подальшому огляді муміфікованого трупу було з'ясовано, що у нього було відтято статеві органи – також на мумії, а особливо в області тазу, було видно наявні сліди від опіків. Покійник був вдягнений у світло-сірий костюм, блакитну сорочку і темно-синій галстук. До того ж, у петлиці виднівся значок Ордену Почесного Легіону, яке містера Гаррі Олтера було нагороджено під час Другої світової війни. «Ну що ж я можу сказати?» Усі деталі співпадали, і добре знайомий мені світло-сірий костюм, і орден почесного легіону у петлиці, і адреса, і вітятий пеніс, і рубана голова. Сумнівів не було. Це той чоловік, якого я добре знав, і з яким мене одного разу чоло до чола зіштовхнула доля. Сер Джонатан Маклох. Судомлено проковтнувши слину, я щосили стиснув щелеби, і швидким рухом перегорнувши сторінки, знайшов необхідну мені 18-ту сторінку. Увіп'явшися очима в чорні закорючки, літер прочитав наступне. 21 листопада 1998 року з лондонського цивільного цвинтаря було викрадено труп відомого кримінального авторитета Бориса Груберга, знаного у кримінальних колах під прізвиськом Карась. Бориса Груберга було вбито на порозі власного будинку у лондонському передмісті Вінслоу 13 листопада цього року. Розстрілявши Бориса Груберга з автоматів системи Калашникова, незнайдені й досі вбивці скрилися з місця події на темно-синьому авто марки «Форд Скорпіо» залишивши зброю на місці події. Разом із Борисом Грубергом було вбито і двох його тілоохоронців. Викрадення трупу сталося на дев'ятий після вбивства день. Уночі невідомі розрили могилу Бориса Груберга, над якою ще не було встановлено меморіального пам'ятника, і розтрущивши гроб, викрали тіло покійного. За фактом викрадення Скотланд Ярдом збуджено у головну справу в той час як справою вбивства Бориса Груберга зайнявся Інтерпол. Проте шанси на розкриття подібного роду вбивств вкрай малі. Однак я все ж зустрівся з Борисом Грубергом через деякий час. Це сталося біля службового входу до палацу спорту перед концертом групи Продіжі. Коли вони приїздили до Києва. Я стояв трохи осторонь на кам'яному парапеті і побачив його, коли він оточений з усіх боків натовпом журналістів, яких тіснила охорона. Піднявся на невисокий ганок перед входом. Здається, він відчув на своїй потилиці мій погляд. Та чи могло бути інакше? Озирнувся і в ту ж мить наші очі зійшлися. Секунд п'ять, чи може цілу вічність, з презирством і викликом дивилися ми одне на одного, як вічні антагоністи, а навколо вирувало життя – тінейджери, сатаністи, журналісти і мряка холодного осіннього вечора, яку прорізали неонові вогні ліхтарів. Коли ж він, запахнувшись у свій шкіряний плащ, Відвів погляд і рушив до входу, я запитав у одного фотографа, який виліз з натовпу, щоб перезарядити плівку. «Хто це?» «Це новий продюсер продігів Х'юго відповів той, порпаючись у своєму кеноні. Я усміхнувся і сплюнув на голі кущі вовчих ягід, які стирчали за моєю спиною. Отже, тепер Борис Грубер виступав як Хьюгорайц, продюсер групи «Продяжі». Ну що ж, це було в його стилі. Зарубаний мною у серпні 1996 року, так званий Гаррі Уолтер, чи топак Джонатан Маклох, теж був продюсером. І хоча він умер, його ім'я і досі виводять на стінах під'їздів вітчизняні дітлахи і підлітки. Лох або великий продюсер. Отже, духовна експансія всесвітнього лоха на Україну триває. Ну що ж, подивимось, чи вистачить у нас сил протистояти цій навалі. Київ, 1999-2000 Рік. Кінець озвученої книги.